14. Детектив і архітектор Ізідор вдруге дивиться на мертве тіло Унру. Цього разу міленіар виглядає не таким умиротвореним. Його бліде обличчя перекошене в огідній гримасі, на лобі та скронях червоні цятки, а пальці скручені, мов кіхті. У камері склепу холодно, і від Ізідорового дихання йде пара. Через наглухо закритий геволот. усе тут здається нереальним і слизьким а мовчання трьох воскресителів, які привели його сюди, тільки дратує. Обличчя фігуру червоних шатах приховані гевелотом і темрявою. Вони стоять неприродно застиглі, не рухаючись і, здається, навіть не дихаючи. «Дякую, що дозволили сюди спуститися», – каже детектив, звертаючись до того чи тієї, хто має на грудях золотий символ нескінченності. «Розуміє, що це дещо незвично». Мовчання. Ізідор майже впевнений, що воскреситель – це та сама людина, з якою він розмовляв раніше в домі Воскресіння, куди звернувся, коли зрозумів план злодія. Після землетрусу юнака привели сюди показати, що сталося, але й досі ніхто не вимовив ані слова. Поміркувавши, Ізідор дійшов такого висновку. Єдиною причиною викрасти такий незначний проміжок часу було повернути його назад і скоїти злочин уже в підземеллі. Бідолашний Унру. Втім, щось не сходиться. І це викликає у нього дискомфорт. Юнак вивчає сцену злочину за допомогою збільшувального скла. На підлозі видніють розмазані залишки двох різних типів гелю для консервації тіл на різних стадіях коагуляції. Унру – такого іншого. Це узгоджується з гіпотезою про те, як злодій потрапив усередину, якимось чином він прикинувся мертвим, а потім відкрив прохід озброєному до зубів спільникові. Ізідор подумки занотовує цей факт, аби згодом перевірити екзопам'ять агури «Мементо Томурі куди приходять помирати часові жебраки. Під нігтями Унру Ізідор побачив сліди химерних штучних клітин, набагато складніших за продукцію симбіотичних технологій у Блієта, очевидні ознаки боротьби. А сліди на голові та пошкодження мозку свідчать про примусове вивантаження. «Чи є можливість повернути його бодай на хвилину?» – запитає Ізідор. Він міг би дати цінні свідчення про те, що тут сталося. Його вже не дивує, що червоні служителі потойбіччя поводяться, мов, німі. Вони не бажають іти на компроміс із законами воскресіння навіть заради розкриття злочинів, і зідору задумі проходить по камері. Один із воскресителів ремонтує пораненого смиренного, якого атакував поплічник злодія детектив уже оглянув кулю крихітний діамантовий уламок. Хай би яка внутрішня структура там була раніше, тепер вона злилася у суцільну масу. Що його непокоїть, так це незрозумілість мотиву спочатку інцидент на вечірці, а тепер це. Нічого спільного з піратськими справами, про які він читав або в яких брав участь. Судячи з усього, злодій навіть не намагався отримати доступ до геволоти Унру. Це навіть не злочин. Так, трохи часу було викрадено, але повернуто. Плюс іще дві окремі копії свідомості Унру. Але вони ні на що не придатні, оскільки без ключів геволоту їх не розшифрувати. І як взагалі вдалося викрасти час? Не заперечуйте, якщо я візьму це. Ізідор обережно розтібає браслет і від'єднує від нього годинник Міленіера. Хочу його дослідити. Воскреситель зі знаком нескінченності на грудях повільно киває, дістає з кишені маленький непримітний годинник і по черзі торкається його та годинника Унру декантером. Після цього він прикріплює новий годинник до браслета Унру і віддає його елегантний чорний хронометр Ізідорові. Дякую, каже Ізідор. Воскреситель відкидає капішон і прочиняє Під ним. Кругле привітне обличчя. Він прочищає голос. Вибачте, ми проводимо так багато часу з нашими смиренними братами, що іноді важко. Усе гаразд, каже Зідор. Ви дуже люб'язні. Чоловік щось дістає з кишені. Мій партнер – там, унизу. Воскреситель вказує на підлогу. Коли не був смиренним, він був вашим фанатом. Він кашляє. Тож я тут подумав, можна ваш автограф. Він простягає газетну вирізку, ламіновану Ефмер матерією. Це стаття Адріана Ву. Зіткнувши, Ізідор бере її та дістає з кишені ручку. Ізідор блимає від денного світла, радіючи, що залишив позаду темний фасад дому воскресіння. На невідступному проспекті вітер здається гарячим після прохолоди підземелля, а гомін людських голосів приємно бадьорить. Оптогенетичний напад на вечірці залишив по собі відчуття дезорієнтації та легкий головний біль. Медик Смирений оглянув його разом з іншими гостями, але не виявив жодних стійких слідів інфекції. Медикові вдалося ідентифікувати вірус, а коли Ізідор за детою обшукали територію, то знайшли викинуту квітку, що була джерелом поширення зарази. Ізідор пакує її в наплічну сумку, надійно загорнувши в бульбашку з розумної матерії. Він досі ще не спав, але невпинний потік думок не дає йому спокою. І щоразу, коли юнак пригадує злодія, його живіт зводить від сорому. Адже вони були так близько, віч навіч, а злодій поцупав і подобу Зідора і перстень сплутаності. Яким чином він провернув кардіжку ідентичності – ще одна загадка. Наскільки Ізідорові відомо, злодій ніяк не міг отримати доступ до його геволоту. Окрім того, злодій не залишив по собі жодних слідів у екзопам'яті саду. Єдиний раз, коли він показався без маски геволоту – це під час розмови з Зідором. Цілком очевидно, що він здатен змінювати зовнішність за власним бажанням. Юнак замислюється, чи не відчуває він часом страху перед суперником. Може лефламбер йому не до снаги? Блукаючи проспектом, він ненадовго зупиняється під вишною і вдихає аромат світу, щоб очистити розум. Ніщо, крім репутації та сумнівного таланту, не відрізняє його супротивника від звичайного гоголь-пірата. Колись такий лефламбер припуститься помилки, і Ізідор скористається цим стипивши зуби, детектив заглиблюється у бічні провулки проспекту в пошуках годинникаря. Цікаво, бурмоче годинникар, роздивляючись годинник Унру через масивний латунний окуляр. Так, гадаю, я можу пояснити, як вони це зробили. Лінза окулярами рехтить цифровими даними. Годинникар довготилець чоловік середнього віку в чорній футболці з відпоротими рукавами з синім волоссям, ріденькими вусиками і вухами, розтягнутими імплантами та сережками. Його майстерня, що середня між лабораторією квантової фізики та стімпанковим ательє, заставлена гудливими глянцевими скриньками, навколо яких витають голографічні дисплеї, а на дерев'яних робочих поверхнях акуратними стосами лежать крихітні шестерні та розкладені інструменти. Фоном слугує агресивна музика, і в її ритмі годинникар самовито мотає головою вгору-вниз. Після того, як Ізідор розповів йому історію Унру, майстер з радістю зголосився допомогти. Правда, юнакові доводиться докладати зусиль, щоб не звертати уваги на активі погляди в його бік. Годинникар виймає щось із годинника молекулярними пінцетами, якими закінчуються пальці його рукавичок. Він піднімає предмет до світла. Це ледь помітний павичок тілесного кольору. Майстер поміщає його до крихітної бульбашки з ефемер матерії і з більшою зображенням. Павичок перетворюється на комаху подібного монстра розміром з долоню. Ізідор дістає збільшувальний скло, чим викликає зацікавлений погляд годинникаря. «Оцього малюка в животику стане бела», – каже годинникар. Він проліз воєнні пастки годинника, де зберігаються кредити часу. Заплутав квантові стани в пастках із вмістом свого шлунка. Надіслав сигнал і бац – стани кудись телепортувалися. Ті не найстаріший трюк з підручника квантової механіки. «Хоча я вперше бачу, щоб його використали для крадіжки часу». «І де може бути приймач?» – запитує Ізідор. «Годинника розводить руками?» «Та не завгодно. Квантова телепортація не потребує сильного сигналу. Можливо, навіть у космосі. До речі, цей жучок точно не місцевий. Я би поставив на соборність». Він спльовує на підлогу. «Сподіваюся, ти їх упіймаєш». «Я теж», – каже Ізідор. «Дякую». Він оглядає майстерню. У годинниках під склом прилавка є щось знайоме. Те, що лоскоче його розум. Годинник. Важкий латуне циферблат, сріблястий браслет, слово тібермініль. Звідки цей спогад? З тобою стегара, синку, хвилюється годинникар. Так, усе добре. Мені просто треба сісти. Юнак сідає на стіле, спринесений квантовим майстром. Заплющивши очі, він переглядає екзоспогади з вечірки. Ось воно. Хемерне відчуття роздвоєння після діалогу зі злодієм, якраз перед викраденням часу унру. Ну, звісно. Якщо злодій використав Ізідорів ідентифікаційний ключ, аби видати себе за нього, то юнак повинен мати доступ до екзопам'яті, створеної за цей проміжок часу. Перепрошую, можете зробити музику тихіше? А вже ж, а вже ж, склянку води? Ізідор масажує скроні і ретельно просіює спогади, відокремлюючи ті, що належать йому, від тих, яких не має бути. Він подивився на годинник. Так, це був його годинник. Ізідор прокручує інші спогади. Проблиски архітектурних креслень, виродлива жінка зі шрамом на обличчі, схожий на метелика космічний корабель з блискучими крилами. Емоції теж є. Пихаті, самовпевненість і бравада, від якої детектив починає злитись. «Я до тебе доберуся», – думає він. «От побачиш». Ізідор розплющує очі. В голові паморочиться. Він бере запропоновану склянку і робить великий ковток. «Дякую». Глибоко вдихає він. «Ще одне запитання, і я дам вам спокій. Ви коли-небудь бачили такий годинник?» Ізідор надсилає годинника Реві співспогад про тільки побачений хронограф. Чоловік на секунду замислюється. «Навряд чи. Але, схоже, це витвір старої Антонії. Її майстерня двома вулицями нижче. Просто скажи, що тебе прислав Джастін». Він підморгує Ізідорові. «Ще раз дякую, – каже Ізідор. – Ви дуже мені допомогли». «Посте. У нас час важко зустріти молодих людей, які цінують годинники». Майстер усміхається і кладе руку на Ізідорове стигну. Втім, якщо ти справді хочеш висловити свою вдячність, гадай, ми можемо щось придумати. Ізідор у поспіху випокидає майстерню. Коли він вибігає на вулицю, його наздоганяють звуки гримотливої музики і лунки ригіт. Так, я пам'ятаю цей годинник, каже Антонія. Вона зовсім не стара, принаймні на вигляд. Скоріш за все, це її третє чи четверте тіло. Антонія мініатюрна темношкіра жінка з індіанськими рисами, її крамниця світла та охайна, а поряд з годинниками виставлені також ксантійські дизайнерські коштовності. Вона одразу ж роздрукувала копію співспогаду з ефемер Матерії, зважила її в руці та постукала по ній яскраво червоним нігтем. Давненько це було, каже вона, десь 20 земних років тому, судячи з дизайну, клієнт забажав особливу конструкцію, всередину якої можна було щось заховати а потім відкрити, натиснувши комбінацію літер. Мабуть, подарунок коханій людині. А ви часом не пам'ятаєте цього покупця. Жінка хитає головою. Бачите, ну, у нас тут комерційний геволод. Ми не часто зберігаємо таку інформацію. Тому боюся, що ні. Люди зазвичай дуже потайливі щодо своїх годинників. Вона супиться. Однак, наскільки я пам'ятаю, їх була ціла серія. Дев'ять штук. Однотипний дизайн. Усі для одного замовника. Якщо хочете, я можу дати вам креслення це було б чудово, каже Ізідор. Антонія киває, і тієї ж миті голова детектива наповнюється складними схемами механічних і квантових обчислювачів, а разом з ними – головним болем. Юнак морщиться від раптової мігрені. Антоніус сміхається. Сподіваюся, Джастін вас не налякав. Це самотня професія. Довгі години праці, мало вдячності, іноді його заносить, особливо в присутності таких юнаків, як ви. Те саме можна сказати і про роботу детектива, зауважує Ізідор. Ізідор обідає в маленькому ресторані у Монголф'євілі та збирається з думками. Навіть тут його впізнають, бо присутність юнака на вечірці Унру була докладно висвітлена у віснику. Але він надто заклопотаний годинниками, щоб ховатися під геволотом від кожного зацікавленого погляду. Леско скуштувавши гарбузового пирога, Ізідор перебирає в голові деталі схем. Усі годинники абсолютно ідентичні і відрізняються тільки гравіюваннями. Бонітас магнітудо, етемітас потестас, сапіенція, волюнтас, віртус, верітас, гльоріа. Доброта, велич, вічність, сила, мудрість, воля, доброчесність, правда, слава. Жодна з цих якостей не асоціюється у нього з Жаном Лефламбером. Однак вони свідчать про те, що справа Унру не була випадковою забаганкою пограти в ігри з ублієцькими варварами, як це припускав Міленієр. В очевидь, у Лефламбера є особливий зв'язок з Марсом, який триває щонайменше 20 років. Попиваючи кавою, милуючись видом на місто, Ізідор цілу годину кліпає над латинськими словами. У такому поєднанні вони з'являються у середньовічному вченні Раймунда Лулія про божі чесноти 13 століття, має зв'язок з ефіротами кабалістичної традиції та втраченим мистецтвом запам'ятовування. Одним із послідовників Лулія був Джордано Бруно, який удосконалив мистецтво палаців пам'яті техніку зберігання ментальних образів в уявних фізичних локаціях. Ось і перший збіг. Як з Блієта робить те саме, зберігає все, що ми думаємо, переживаємо і відчуваємо в конкретних локаціях сюди сущої обчислювальної машинерії. Здогадка набуває не буває форми, але Ізідор не впевнений, чи це не випадковий збіг розрізнених фактів, як у випадку з обличчями у хмарах. Тоді він повертається до фрагменту спогаду про архітектурні креслення. Ще один кліп «Пошук за словами Палаци пам'яті» видає довідку про те, що 20 років тому «Голос» дав дозвіл на будівництво серії архітектурних об'єктів. Дев'ять відзеркалень пам'яті архітектора Поля Серніна. Усі споруди розташовані в лабіринті відносно недалеко одна від одної. Однак публічна екзопам'ять про них застаріла, а тому Ізидору доводиться добряче поблукати, щоб їх знайти. Першу пам'ятку, затиснуту між синагогою та публічною 3D-друкарнею, він знаходить біля лабіринтового ринку. Це щось абсолютно сюрреалістичне. Хемерний об'єкт розміром з невеликий будинок, побудований з латкого чорного матеріалу. Споруда складається з геометричних поверхонь, площин та кубів, з'єднаних між собою на перший погляд геть безсистемно. Попри це, Зідор відчуває, що в структурі є певний порядок. Поверхні, мовби утворюють простори, що нагадують кімнати та коридори, тільки от дивно викривлені, як у кривому дзеркалі. Біля отвору, що скидається на вхід, є маленька табличка з написом «Етемітас». Поки Зідор вивчає споруду, біля неї відкривається невеликий локальний екзоспогад. Уся структура має такий вигляд, ніби її розробив алгоритмічний процес, а не людська істота. Деякі її частини здаються розмитими, наче поверхні продовжують фрактально розгалуджуватися і ділитися за межами роздільної здатності людського ока. Загалом об'єкт виглядає доволі грізно. Хтось із місцевих вирішив зробити чорний інтер'єр трохи менш зловісним, поставивши всередині кілька квіткових горщиків. І тепер навколо агресивних зубців та поверхонь у пошуках світла в'ються зелені лози. Поки Зідор вивчає споруду, біля неї відкривається невеликий локальний екзоспогад. Він описує етерінтас як експеримент з перетворення даних екзопам'яті безпосередньо в архітектуру та життєвий простір. В облієті безліч подібних мистецьких проєктів, Багато ізідорових однокурсників працюють і над дивнішими речами. Але тут, вочевидь, приховане щось глибше – те, що було або є важливим для злодія. Зовсім імпульсивно ізідор дістає збільшувальне скло і в нього перехоплює подих. При збільшенні масштабу поверхня демонструє величезну складність. Чорні полістки, шипи, пірамідки та цілі архітектурні ансамблі з регулярністю сягають аж до молекулярного рівня а будівельних матеріалів розумне скло навіть не розпізнає. Щось схоже на те, що називають квантматерією зоку, але щільніше. Попри відносно невеликий розмір, конструкція має бути надзвичайно масивною. На мікрорівні об'єкт нагадує не архітектурний витвір, а частину якоїсь неймовірно складної машини, застиглої в часі. І таких дев'ять. Ізідор робить глибокий вдих. Можливо, це справді мені не до снаги. У глибокій задумі він прямує до наступного відзеркалення. До пам'ятки лише кілька сотень метрів, і юнак покладається на своє відчуття напрямку, йдучи заплутаними плутаними вуличками лабіринту. Ніякося це пов'язано з унру, думає він. Час палаци пам'яті. Божі тісноти. Може, не варто шукати прихованого сенсу. Може, злодій просто божевільний. Але інтуїція підказує йому, що тут прослідковується певна логіка, а все, що відбивається, є уламком більшого айсберга. Ізідор підскакує від раптового шуму. На сусідньому даху променув силует паркролера. Це одна з частин лабіринту, де велося активне будівництво, а коли дрейф міських платформ зробив локацію нерентабельною, будівельні роботи зупинили. Тому тут усе недобудоване і занедбане, а рештки будинків овздовж вузеньких вулочок нагадують гнилі зуби. Паркролер перетворюється на розмиту пляму геволуту і зникає. Ізідор прискорює ходу і йде далі. За хвилини він чує кроки позаду. Спочатку юнакові здається, що звуки належать одній людині. Та коли він зупиняється, аби прислухатися, звідлуння стає зрозумілим, що переслідувачів кілька, і всі вони марширують в ідеальній синхронії, наче загін солдатів. Ізідор спохоплюється та звертає з головної вулиці у сний провулок, але повільний трейф лабіринту перекриває інший його кінець, перетворивши провулок на глухий кут. Обернувшись, він бачить чотирьох Себастьянів. Усі вони точні копії хлопця Елоді. 16-річні з ідеальними рисами обличчя, світлим волоссям, одягнені в обтислі марсіанські трико, стилізовані під моду зоку. Спочатку їхні обличчя невиразні, але наступної миті усі четверо посміхаються в унісон, а роти кривляться жорстокими похмурими згинами. «Привіт, душогубе!» – каже один із них. «Ми тебе впізнали!» – додає другий. «Не варто було пхати носа в чужі справи, закінчує четвертий». Дуже необачно приходити в наші володіння, не змивши смороду підземелля. Дуже необачно наближатись до місць, які приховані, наказали нам охороняти. Як вишколені солдати, вони ступають крок вперед і дістають маленькі ножі. Ізідор розвертається, що духу біжить до новоутвореної перешкоди, шукаючи очима, за щоб учепитися і перелізти на той бік. Високо підстрибнувши, Себастьян Паркролер збиває його з ніг. Повітря виривається з легень, і юнак вдаряється обома ліктями та носом об асфальт. На секунду світ стає червоним. Коли до нього повертається зір, він усвідомлює, що лежить на спині, а над ним колом маячить досконалі порцелянові обличчя. Щось холодне і гостре притискається до горла, а сильні руки тримають його кінцівки. Увіччя Ізідор відкриває геволот і викликає поліцейську службу швидкого реагування. Але сигнал слабкий і нестабільний. Гольп-пірат якимось чином його глушать. Вивантажувальні джутики танцюють над його лицем, як змії-фейерверки на і Ізідор уявляє, як вони шиплять. Він відчуває болючу укол в шию. Один із себастіанів піднімає ін'єкційну голку. «Ми заберемо твій розум, душогубе», – каже він. «Це буде справжнім благословенням дізнатися, який ти маєш вигляд. Ми уславили Федорова, коли побачили газету. А тепер ти кричатимеш, як кричав шоколадтє у спогадах мого брата». Молися, щоб засновники у своїй мудрості призначили тобі місце у великій спільній меті. Може, ти станеш системою наведення ракет, а може, поживу для драконів. Кінчики джутиків пробивають шкіру голови, мов гострі електричні поцілунки. Відпустіть його. гучно лунає хрипкий голос. На протилежному кінці провулка, якраз на межі затуманеного поля зору детектива, стоїть джентльмен, чорний силует із вкрапленнями срібла. А то що? Відгукується перший Себастьян. Частина жутиків стерчить з його рота, наче букет сяючих змій. Я вже пробрався до його мозку. Навіть твій відьомський туман не швидший за світло, суко. Світло. Поки Себастіани відволіклися на джентльмена, Ізідор подумки вивільняє з бульбашки троянду злодія. Сподівається, це спрацює. І спрацює швидко. Він відкриває джентльменовий свій гевелот і транслює поверхневі думки. Ферверк, передає він садику. Світло. «Словом, можеш послухати його крики!» – палахує світлом. Ізідор довго падає кудись у темряву. Зрештою свідомість повертається. Щось м'яке колише Ізідора. Обличчя Себастіанів уже не миготять перед очима, та за мить він усвідомлює, що це його власне відзеркалення у масці джентльмена. «Не намагайся розмовляти!» – каже Цадик. «Допомога вже в дорозі!» Ізідор витає у повітрі на чомусь м'якому. Це навіть приємніше, ніж його ліжко. Дайте вгадаю, каже він. Це була друга найдурніша річ, яку ви коли-небудь бачили. Не зовсім. Ви вчасно, каже Ізідор. А на вчорашній вечірці вашої допомоги бракувало. Ми не можемо бути водночас скрізь. Я так розумію, що ця твоя дурна гонитва пов'язана із сумнозвісним, непроханим гостем. Ізідор киває. Ізідор, я хочу тобі дещо сказати. Точніше вибачитися. Мої слова після нашої останньої справи були жорстокими. У тебе є все потрібно, щоб стати одним із нас. Я ніколи не мав жодних сумнівів щодо тебе. Але це не означає, що ти мусиш так учинити. В житті є інші речі, яким можна себе присвятити. Вчитися, працювати, творити, жити. Навіщо ми про це говоримо? – питає Зідор. Його голова пульсує. Результат подвійної дози оптогенетичного ураження менш ніж за добу. Голос цадика здається глухим і далеким. «Навіщо? – мовить садик. Бо ти постійно наражаєш себе на небезпеку. А в облієті є загрози страшніші за Васильєвих. Залиш злодія нам. повертайся додому. Владнай стосунки з дівчиною зоку у світі є набагато цінніші речі, ніж гонитва за примарами та гогольпіратами. піратами. І чому я маю вас слухати? Цадик не відповідає. Натомість Ізідор відчуває ніжний дотик до щоки та неочікуваний поцілунок у чоло, що супроводжується дивним враженням, ніби срібна маска зсувається вбік. Дотик настільки легкий та лагідний, що Ізідору перше. Готовий визнати правоту Адріана Ву. А ще цей ледь відчутний аромат соснових парфумів. «Я не прошу слухати мене», – каже цадик. «Просто будь обережним». Поцілунок усе ще горить на обличчі, коли Ізидор розплющує очі. Навколо нього зчиняється метушня й гамір. Прибувають воскресителі та червоно-білі медики-смиренні, але цадика вже немає. Знову спалахи світла Ізидор заплющує очі. «М'як фейерверк», – думає він. І з цією думкою, перед зануренням у темряву. Приходить запитання, звідки Цадек дізнався про фейерверки.